de la o oh, de la N-am să mor, sunt prea mic, mai sunt zile de băut Sunt zile în care râd și zile în care râd plângând Aș da zece dușmani pentru un singur frate și schimbul unei perechi vreo zece bagabante. Copilul din mine se maturizează, crește o viață de cui chinuit un crește Am învățat să stau în picioare, dar fără rost Viață e un film de scurt, metra și prost Tot ce mă ncojoară mă-nfioară, nu mă doboară Tot ce e frumos se petrece afară Tot ce-mi doresc n-ajunge la mine Dar o vorbă îmi zice Tot răul spre bine Aș da o mie de lacrimi În schimbul unei beri Aș da o mie de secunde În schimbul zilei de ieri O mie de lacrimi Aș da o mie de lacrimi În schimbul unei beri Aș da o 1000 de secunde schimbul zilei de ieri o mie de lacrimă zilei de ieri Privesc în gol, privesc în perspective, privesc în să, privesc în vise, privesc într-o altă viață Mă regăsesc când beau când fumez, îmi e mai bine să-mi segestracolesă într-o viață de câine Lovele nu sunt, nu sunt secunde în plus, aștept să fiu primul care să mă tragă în piept Nu aștept de la tata nici mașini, nici case, vreau doar zile să-mi tresc nopțile Încerc să mă mint, încerc să înghit, dar în sec Încerc să-mi ridic capul, dar nevoi, să nevoi să-l plec Prima lacrimă e primul fum, primul e Prima luminiță care o vezi e ultimul drum Aș da o mie de lacrimi în schimbul unei veri Aș da o mie de secunde în schimbul zilei de ieri Zilei de ieri, zilei de ieri. Zilele de ieri, o mie de lacrimi. zile de ieri. Așa da o mie de lacrimi în schimbul lunei bel, aștepta da 1000 de secunde în schimbul zilei de ieri. O mie de lacrimi. zile de ieri. Zilele de ieri. Așa da o mie de lacrimi schimbul lunei bel, aștepta da 1000 de secunde schimbul zilei de ieri, da zilele de ieri. zile de ieri. Zilele de, de ieri. O mie de lacrimi. zile de ieri, zilele de ieri. O mie de lacrimi.